Frontera. Per ara funciona. Tornaré a provar aquesta part. pot ser, home! Per què sempre passa en aquest moment, Elita. Has desactivat els mòduls sinusoïdals externs, tal com t'he dit? Esclar i, Esclar, i fins i si tot has la matrícula interna. Ah, però... si sí, ja ho he fet jo! És normal que el sistema s'espatlli si li introduïm les ordres per duplicat. Si no anem una mica més a l'hora, no ens en sortirem mai, mai! Perdona. Ah, no, ho sento molt, Elita, perdona'm tu a mi. No m'hauria d'haver posat així. És igual. I vau més queixem per avui. Fin de demà. No! Espera, Aylita! No! Uh -huh. Bon dia. Veig que no sóc l'única que hauria dormit una mica encara. Què vau fer ahir a estudiar? No ben bé. Jugar al tètrix aniquilador fins a les 3. M'ho hauria d'haver imaginat. Hi vas guanyar, oi? Sí, que em ho sabut. I tu què tal, Jeremy? Jo no he pogut ni aglocar l'ull. Tinc moltes preocupacions. Ah, sí? Buscant la manera de materialitzar l'elita, potser? No, no és això. Però, de fet, hi té a veure. Mm -hmm. ah? oh. Me'n vaig! No hi ha com una classe de mates per despertar-se! Oh. Tornaré a començar perquè és una mica complicat. Vull que tots us fixeu en aquesta equació. Ei, t'ha si no passat amb l'Elita? Si Mira, no que manera, ens, ens va brellar no una mica. Sí? I per què? El que per res, és va ser culpa meva. La, la vaig renyar la i crec que es va enfadar. Ulrich, hi he d'anar. On? El lavabo? No, home, no. El Yoko. Què? Ulrich, repeteix el que he Um... Ot? Vinga, ajuda'l. Què? De cap manera. No serà gaire estona, només una hora. I puc anar a l'hora de dinar. El temps no és el problema, Jeremy. El problema és que tu ets l'únic que sap fer anar al superordinador. Però si te n'ensenyen una mica, és molt fàcil. Puc crear un programa de transferència simplificat i explicar-te com funciona. Jo no hi estic d'acord. Ho sento, Jeremy. Yumi. Escolta, vaig discutim amb Elita i li vull demanar perdó en persona. I si el Xan ataca mentre no hi ets? El farem tornar de seguida i anirem nosaltres a l'Ioco. Últimament el Xan està molt pacífic. Mm. Mira, jo ja he calculat la massa virtual variable. Tu no ho hauràs de fer. Com que no hauré de lluit, he fet servir les opcions per defecte per la transferència de memòria exponencial i la codificació fractal pels blocs és molt fàcil. I què més? Deu ser fàcil per tu? Tu estàs molt acostumat a fer-ho tot sovint. És clar.è et penses que faig la migdiada mentre sou a Loko? De totes maneres estarem en contacte i si tens algun dubte, consulta les meves notes.! Ah! Ja té l'escànner punt, senyor. Va, sigues valent, Jeremy. Oh. Oh. Bon viatge! Començo la transferència. La cadena de dades, la llum ha comès un error de captura de dades que ha bloquejat el sistema. Ah! La memòria utilitzada per les transparències s'ha desactivat al pitjor el moment. moment. Doncs, on és ara? L'estau transferint a l'Iokoe i no ha tornat amb, amb vosaltres, per tant... Ara, ara deu estar entre els en dos humans. humans. Però no, no pediu, està bé. Mm? A ah? Elita, has de recuperar la memòria. Que estàs en contacte amb en Jeremí. Sí. M'és ben dit. Jo penso el que ell pensa. És com si fos dins la meva ment. Ah. I el podem fer tornar? Sí. sí. En Jeremí diu que, que hem de recuperar a memòria a les quatre torres de pas i desviar-la cap als tres escàners per acabar la transparència. Ah. Però necessitarem ah. temps. Podria ser pitjor. Quant temps? Mira... El temps que calgui per anar a les quatre regions, fer els canvis necessaris i reiniciar el sistema, segons en Jeremia, per tota la tarda. No podem perdre temps. Jo me'n vaig. Gràcies, Elita. Escolta, Yumi, no és culpa teva. En Jeremy és l'únic que sap fer anar a l'ordinador de veritat. Sí, ja ho sé, però el que passa és que mentre en Jeremy sigui als llims, no podrem anar a l'Ioko, i si el Xana ataca... Tranquil, Yumi, l'Elita farà tornar en Jeremy de seguida, N estic segur. El Xana no tindrà temps d'atacar. Val més que torneu al col·legi. Si faltem tots, ho trobaran sospitós. Jo em quedaré aquí, per si de cas. Herbe? Present. Valery? Sí. Jeremy? I en Jeremy? Eh, uh, és eh és a la infermeria per un problema de bloqueig. No m'estranyen amb aquell dinar que ens han donat avui, i ara no és per feina. Eh, es pots saber quin emporteu de cap? preparat per l'experiment que hem de fer. No has de fer Vull res. Vull amb aquesta, Vull aquesta resposta segur que deu ser alguna no cosa inconfasable. Ho has endevinat, sí, sí. Doncs Mira, Angela no? vi està fent de investigacions de perquè, perquè els cucs puguin tenir intel·ligència. Oh! I tant! i tu faràs de conicient, dies. I no, no hi talleu! Yomi! la segona torre. En memòria. En falten dues. Com va això, Yumi? A veure... Com ha anat? La L'Elite ja ha passat per la segona torre. En falten dues. Va tan bé que no m'ho crec. Me'n vaig, Me vaig cap al vos. bosc. Hauriries de descansar una mica. La ilita acabarà aviat. Mm. Per què no tornes al col·legi i així et distrauàs? Nosaltres ens quedarem. Ara no tenim classe, és hora d'estudi. D'acord. Ja tornaré després. A Elita, he substituït la llumia, em sent? Perfectament úlric. I ja això gairebé a la tercera torre. ¿Con Jeremie esta nervioso. Pero si, esta vez. ¡Ah! ¡Ah! Corra! Se costan tres muestres més a... Ja en tenim tres. I ara què fem? Avisem la llum i... No, deixem la llum en pau. Per ara no la necessitem. Durant els anys 50 la televisió i la ràdio s'havien convertit en els grans mitjans de difusió cultural. A més, el cinema també es trobava en un moment molt dinàmic. Als anys 90 els ordinadors van entrar a les cases i a finals del segle XX va aparèixer un nou mitjà de comunicació de bas mundial gràcies al desenvolupament d'internet. Sóc a la regió de les muntanyes. Només em falta una torre. Per què s'atura? Un oh, ric. Surt davant de la torre, però hi fan guàrdia dos blocs. El Xana ja sap què passa. Oh, no hi pots entrar de cap manera. Ara no. I si no transfereixo la memòria de la torre, perdrem en Jeremy per sempre. Hi ha d'haver una manera, Elita. Ei! En, en Jeremy, Jeremy diu que potser podem recuperar la memòria de l'altre lloc. lloc. D'on? D'una altra torre? D'un altre ordinador? D'una altra torre és impossible. I en Jeremy està convençut que amb un ordinador extern no hi hauria prou potència per fer anar als tres escàners. I amb un de sol? Només un escàner, li preguntaré. Però per què només un? Per fer tornar en Jeremy els necessitem tots tres. Pensa, Ot. Si un de nosaltres aconsegueix transferir-se a l'Ioko, elita podrà entrar a la torre. Ulrich! Ot! Tinc un problema. Cada vegada, Cada vegada em costa més contacte amb en Jeremy. sembla que s'està pensant que... A esborrar. Què? Ah. Eh? Què vols dir, Elita? Està desapareixent. L'ordinador es pensa que és un arxiu caducat. L'hem de fer tornar immediatament. Oh. Doncs només hi ha una solució. Ah. A veure, qui vol respondre? Ulrich, ah. oh. com va aquí? Què? Uns blocs no la deixen passar? L'ordinador venjarem-hi? Sí, ara hi uh, Perdoni, puc anar a la infermeria? Ja el tinc oh! Bé, quan fas tant d'esport Sempre convé exercitar una mica el cervell, oi? Sí A veure si s'afanya la llum. Per què et tardes tant? És que en Jim m'ha enxampat infraganti. Què? Uh, uh, escolta, ara no puc parlar. L'han enxampat. És el despatx del director. I té l'ordinador d'en Jeremy. I ara què? No podem fer absolutament res. Calla. Escolta sí sí, aquest cop sí que m'has d'ajudar. Boja, quina novetat! De veritat sí sí, Vina. Oh. oh Mm? T'explicaré què has de fer, sí, sí. És molt important. Ho entens? Què? Mm? Tu no saps què em demanes. Jo només faria una cosa així si em prometessis que seràs més afectuós amb mi. <ríe> I quan dic més afectuós, vull dir... Ja ho saps. Mm. Ei, escolta, jo... sortiré amb tu durant... una setmana. Què et sembla? Què? Només? Per ajudar la Yumi. Al mínim són dos mesos. Un mes i una propina. Quina mena de... de propina... Oh! Uh. Mm. Ah? Sí, sí. Oh! Oh! Sí, senyora! No entenc res del que m'explica, senyoreta Aishiyama. És impossible que en Jeremí li hagi demanat el seu ordinador, perquè avui no és el col·legi. Ho diu aquí. Sí que és al col·legi, senyor director, és a la infermeria. En canvi, aquí consta que la Yumi sí que ha estat absent durant una part del dia. I pel que fa al Riquilot... Prou, si us plau. En un matí vostè i els seus amics han acumulat un munt de raons per ser expulsats temporalment. Què pot dir defensa pare! seva? Ed, uh, Edda, parla amb tu. És molt important. Sí, sí, no veus que tinc feina? Jo ho sé, pare, però és sobre la Yumi. I que no es repeteixi, és l'últim avís. M'hauràs d'explicar com ho has aconseguit. No tinc ganes de parlar-ne. Yumi, oi que no et sap que no ens baixem gaire durant un mes? Mm. Escolta, Yumi, el que he fet és... Eh, vull dir... Uri, no eh... ho vull saber. No és el que et penses, t'ho juro. Mira, si així és tot el que saps dir, val més no dir res. Ara tinc feina connectar un ordinador. No m'atabalis, eh? Mm. Què, Ot? Com se'n surt l'Elita? Força bé, fins ara. Per sort, corre molt més que vosaltres. El problema és que està perdent el contacte amb en Jeremy. Ah... Me'n vaig als escàners. Ulrich! Què? Que fort que li hagis fet un petó a la Sissi! Si li dius a la llum i et mato. I ara esperà que surti bé. Elita, l'Ulrich intentarà reunir-se amb tu. L'ordinador està connectat. Què he de fer ara? Està confinant amb un port d'oxí per transferir, per transferir la memòria. T'expliqui Te com, com, com està. Molt bé, Elita, ja està. He introduït totes les dades. Perfecte, Perfecte. Ja, ja pots transferir l'Ulric ara. Transfereixo-l'Ulric. Corre, afanyat! Ulric. Vinga, Jovi. Confio en tu. Ara. No preu memòria! Em falta molt poca, però no n'hi ha prou! Només ens falten 10 bytes! Uh... <laughs> Dóna retarda a Elita. Ei, hey, Yot, com m'ho fet? tan bona part és mèrit del tètrix aniquilador, saps? Quan puguis farem una partida. Tranquil, Yot, que ja tinc prou feina i no estic per jocs. Vinga, ara depèn de tu. Fes tornar Jeremy. <tots> s. Jeremy. Jeremy que em sents. Jeremy, desperta. Uh. Uh. Uh. Jeremy. Elita! Uh, uh. Ho trobes? Oh, oh, oh. Ha sigut... ha sigut... Oh. Fantàstic! Ha, ha, ha, ha. Uh. Això que volguessis anar a Lió, que ens ha costat un bon ensurt. Ei, ho sento, però me n'he d'anar. He quedat amb la Sisi. Sembles el seu esclau. Amb la propina que li has donat, avui hauria de deixar en pau. Uh. Propina? Què significa això, Úlric? Um, um, no res. Adéu, eh? Ei! Vull una explicació! Eh, Un sí! Rí. Ja ens veurem! Tenia, Tenia poc que t'havessis Jo em pensava que t'havies enfadat tu. Però he vist el que senties per mi quan has vingut... ...a buscar-me. Mm -hmm. Jeremy... Els, ...els que estan enamorats, enamorats es barallen molt sovint? No, molt sovint no, però... ...de tant en tant, sí. Ah, oh, sí? Doncs, doncs digueu allò ric de la llum. llum. Deixa'm parlar. No cal que m'expliquis res. Estic farta de mentides. No és cap mentida. No hi ha res entre la Sissi i jo. Segur. Adéu. Hm. Va, Yumi, deixa'm explicar-t'ho. Yumi, que em sents? Yumi!